august anul trecut nu au încălcat legea. Doi care au muncit și în România s-ar putea număra printre cei aproape 40 de migranți găsiți morți într-un camion frigorific în Marea Britanie și jucătoarea de tenis Simona Halep învins-o în trei seturi la turneul campioanelor pe canadianca de origine română Bianca Andrescu. Loi slabe la noapte în Maramureș, Transilvania și Moldova, minimele termice între 3 și 13 grade. De mâine temperaturile vor scădea în nord și în vest iar de miercuri în toată țara. Alina Șerban de la Administraț de temperaturile maxime nu vor urca mai multe de 10-11, poate cel mult 12 grade. Urmând ca și joi, temperaturile să fie destul de coborâte, chiar în partea de sud și de est a teritoriului, mai scăzută decât în mod normal la această dată, cu 3 4 grade. Temperaturile nocturne minimele vor coborâ și ele destul de mult, vor deveni negative în unele zone, cu probabilitatea mai mare în partea de nord, de centru, de nord-est a teritoriului. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. Începem cu o știre de ultim moment. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că patru cetățenii români se numără printre victimele unui accident rutier din Ungaria, care a făcut șapte victime. Accidentul s-a produs în această dimineață pe o autostradă. Un camion înmatriculat în Serbia a rupt balustrada de protecție și a intrat pe contrasens. El a lovit apoi două mașini. Toate cele trei vehicule au luat foc în urma impactului și toate erau, potrivit oficialităților maghiare, înmatriculate în străinătate. Șoferul camionului nu a fost rănit. Vom reveni cu amănunte. Conducerea PSD a Parlamentului și-a impus punctul de vedere în privința audierii ministrilor nominalizați și a votului de încredere pentru cabinetul Orban. Plenul se reunește luna viitoare, iar audierile vor începe mâine. Florentina Mihaița. Ministrul propus pentru fonduri europene Marcel Boloș este primul care va fi audiat dimineața la ora 9. O oră mai târziu în Comisiile Reunite de Sănătate din Parlament își va prezenta prioritățile ca ministru al sănătății Victor Costache iar de la ora 11 este programat audierea lui Florin Câțu propus ministru al finanțelor. În prima zi de audieri mai sunt programați ministrul apărării Nicolae Ciucă cel propus la interne Marcel Vela ministrul nominalizat pentru agricultura Adrian Oros și cel propus la mediu Costel Alexe După ce a anunțat lista miniștrilor premierul desemnat Ludovic Orban și cu câteva recomandări pentru aceștia. Le-am solicitat candidaților la fiecare minister să fie deschiși dialogului cu orice parlamentar din comisii. Audierile vor continua miercuri începând cu ora 9. Vor răspunde la întrebările parlamentarilor din comisiile de specialitate în ordine Ionut Stroie, propus la Ministerul Tineretului, Monica Anisie, nominalizată la educație, Virgil Popescu la economie, Bogdan Gheorghiu la cultură și Ion Ștefan la Ministerul Dezvoltării. După ora 13 vor fi audiați ministrul propus la externe Bogdan Aurescu, Violeta Alexandru nominalizată la Ministerul Muncii, Cătălin Predoiu propus la Justiție și Lucian Bode propus ministru al Transporturilor. Votul de investire este programat săptămâna viitoare în cursul zilei de luni. Reprezentanții PMP au bătut astăzi palma cu liberalii, deși inițial erau nemulțumiți că nu au fost cooptați la guvernare. Ce i-a făcut să se răzgândească? Iată explicația liderului PMP, Eugen Tomac. Nu vrem să ne legăm numele de a crizei politice. Politicienii au obligația să dea țării un guvern. Și PMP va pune umărul la această chestiune. Cu atât mai mult vom îndemna și ceilalți parlamentari indeciși să nu ezite și să dea un vot responsabil în interesul României. Legat de Ministerul pentru Relația cu Republica Moldova, noi regretăm că nu a avut premierul curajul să adopte această linie. Ne-a explicat că a stabilit deja această formulă guvernamentală de doar 16 ministere, dar că se va crea o agenție guvernamentală pe relația cu Republica Moldova. USR și ALDE au anunțat deja că vor vota guvernul Orban, iar Rudemere a dat de înțeles că va proceda la fel. Grupul minorităților naționale, altele decât cea maghiară, se va pronunța tot în favoarea cabinetului. Potrivitului lui Cristi Citre, corespondentul Europa FM la Parlament, Viorica Dăncilă, i-ar fi îndemnat pe reprezentanții partidului, citez, să facă măcel la audierile ministrilor propuși de Ludovic Orban. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus astăzi că PSD nu a stabilit întrebările care vor fi adresate în comisie ca mai multe probleme la mai mulți miniștri, o să pună întrebările în cadrul audierilor și o să-și primească răspunsurile și în funcție de răspunsuri o să, să acorde votul să sau nu. Nu va fi o vendetă politică în cadrul a, Parlamentului. Așa. Am luat fiecare ministru candidat și am a, discutat așa. despre el. Cu adevărat, am spus la domnul Aurescu să ținem cont cine a fost domnul Aurescu și procesul câștigat cu Ucraina, care este un succes al diplomatiei românești. Marcel Ciolacu a anunțat și ce va face PSD în ziua votului de încredere. Văzuseră programul de guvernare și îl citiseră. Au această problemă cu plagiatul programului de guvernare. Este culmea. Dăm un guvern jos și plagiem programul de guvernare. Luni parlamentarii PSD vor fi prezenți în Parlament. Nu vor participa la forum, dar vom avea activității la grup. Deci parlamentarii vor fi la servici. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Procurorii militari care au închetat violențele de la mitingul antiguvernamental din 10 august anul trecut nu au încălcat legea, așa a stabilit Instanța Supremă. Cercetările la adresa magistraților porniseră din inițiativa inspecției judiciare. Sute de oameni au depus plângeri penale după reprimarea violentă a, a protestului organizat varea trecută în piața Victoriei din București. Cu detalii, Liliana Nicolae. O hotărâre similară fusese luată în aprilie de secția pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii. Instanța supremă a respins practic astăzi ca nefondat recursul înaintat de inspecția judiciară. Inspecția a anunțat în 15 ianuarie că i-a cercetat disciplinar pe șeful secției parchetelor militare, Gheorghe Cosneanu, și pe procurorii Codruț Mihalache și Ciprian Pârlog pentru nerespectarea dispozițiilor și deciziilor interne în legătură cu dosarul violențelor din 10 august. Este vorba de procurorii militari care au decis începerea anchetei în acest caz înainte ca dosarul să fie preluat de către secția militară din cadrul parchetului general. După mutarea dosarului la parchetul general, aceștia s-ar fi ocupat în continuare de caz fiind delegați la parchet, deși un ordin interzige acest lucru. Inspectorii au considerat că nu se justifică începerea închetei și că s-ar crea astfel un precedent privind lipsa de subordonarea procurorilor. Guvernul interimar plătește factori mai vechi, cabinetul achită 400 de milioane de lei restanțe din în programele naționale de dezvoltare locală. Banii provin din fondul de rezervă, după cum relatează Sonia Teodoriu. Cele 400 de milioane de lei alocate pentru programele naționale de dezvoltare locală acoperă doar 40% din totalul facturilor restante. Ministrul de misă al dezvoltării, Daniel Suciu, spune că un guvern interimar are limitări, că nu poate face rectificare bugetară, motiv pentru care sunt nevoiți să scoată din fondul de rezervă bugetară banii pentru primarii care au făcut investiții prin PNDL. Folosim singurul singur instrument pe care îl avem la dispoziție și anume fondul de rezervă bugetară. Câți bani vor mai rămâne în acest fond de rezervă? Atunci când guvernul pleacă Asta nu vă pot spune pentru că fondul de rezervă este alimentat în fiecare zi Facturile neplătite pentru programele naționale de dezvoltare locală Însumează peste un miliard de lei Daniel Suciu a spus că va susține ca până la instalarea unui nou guvern Cabinetul interimar condus de Viorica dăncilă să achite și diferența rămasă Doi vietnamezi care au muncit și în România S-ar putea număra printre cei aproape 40 de migranți Găsiți morți într-un camion frigorific în Marea Britanie Până acum oficialitățile din Hanoi nu au confirmat cetățenia victimelor, relatează Mihai Bucureștean. Una dintre victime ar fi un bărbat în vârstă de 28 de ani. Acesta a lucrat o perioadă bună în România și își dorea să ajungă în Marea Britanie, după cum a povestit mama acestuia. Nu a mai primit vești de la fiul ei de câteva zile. Și se teme că ar putea fi una dintre victimele camionului morții, scrie presa locală. O altă posibilă victimă este tot un bărbat, care a lucrat ilegal în România, dar și în Germania. Acum câteva luni el a cerut soției sale să-l ajute să strângă 14.000 de dolari pentru a putea să ajungă ilegal din Germania în Marea Britanie. Familia nu a mai primit vești de la el tot de săptămâna trecută. Premierul Vietnamului a cerut o investigație privind traficul cu vietnamezi în străinătate. Poliția a început prelevarea de probe ADN de la posibilele rude ale victimelor. În regatul unit, șoferul camionului a ajuns în fața judecătorilor. Rămâne în arest, au decis magistrații până la următoarea audiere. Acesta este acuzat de omor din culpă trafic de persoane, complicitate la o rețea ilegală și spălare de bani până la 1200 de dolari, atâta câștigă un cetățean vietnamez care vine în România să lucreze în construcții. Firmele le oferă cazare și masă, unii dintre ei însă aleg să plece ilegal spre alte state din vestul continentului pentru un salariu mai bun, așa a spus la Europa FM Romulus Badea, partener într-o companie care se ocupă de recrutarea forței de muncă din străinătate. Agențiile de recrutare de obicei încearcă să-i trieze din faza de recrutare în sensul că sunt cunoscute regiunile din care province cei mai mulți care vor să fugă, și atunci se încearcă să se evite recrutarea din aceste provincii. Dar, evident, sunt și unii care ajung și aici și încearcă să plece. Procentele au scăzut foarte mult față de acum câțiva ani. Metodele, în general, sunt ilegale. Vietnamezii pur și simplu dispar într-o zi și nu se prea mai aude de ei. Nu se știe câți ajung în partea cealaltă, cât sunt prinși pe traseu și trimiși direct înapoi în Vietnam. Mai apar și în aceste Um, nefericită. Președintele Statelor Unite, Donald Trump se gândește să facă publice fragmente din înregistrarea video a operațiunii de eliminare a liderului statului islamic Abu Bakr al bagdadi El anunțase ieri moartea califului autoproclamat, omul cel mai căutat din lume. În discursul său televizat, Trump a spus că liderul statului islamic a fost încolțit de forțele americane și că a declanșat centura cu exploziv pe care o purta. Operațiunea din nord-vestul Siriei a produs confuzie la Moscova. Kremlinul a confirmat astăzi că trupele ruse au observat în zonă. Președinția rusă contrazice astfel varianta ministerului apărării, potrivit căruia, niciun avion american nu fusese observat în sectorul respectiv. Cu detalii Liliana Nicolae. Moscova nu crede în declarațiile triunfaliste ale lui Donald Trump, deși acesta a mulțumit și Rusiei pentru sprijinul în reușita operațiunii de lichidare a teroristului. I want to thank the nations of Russia, Turkey, Syria, and Iraq. NATO, în schimb, a scris pe Twitter că anunțul de la Washington este o etapă importantă în eforturile împotriva terorismului internațional. La fel, Franța, Marea Britanie, Turcia și Israelul au salutat, citez, lovitura dură împotriva terorismului, dar au avertizat că e doar o etapă și că lupta trebuie să continue. La fel ca și Bin Laden sau Al Zarqawi, Al Bagdadi a fost ucis într-o operațiune armate americane. De fapt, el s-a sinucis detonându-și vestea. A murit ca un câine, ca un laș. Lumea este un loc mai sigur acum. Al-Baghdadi s-a aflat în fruntea listei cu teroriștii cei mai căutați de Statele Unite ale Americii. Pe capul său a fost pusă o recompensă de 25 de milioane de dolari. 900 de copii din Pakistan au fost depistați cu virusul HIV. Un medic pediatru ar fi refolosit seringi contaminate. 200 de adulți au fost de asemenea depistați pozitivi, scrie cotidianul American New York Times. Autoritățile se tem că numărul persoanelor infectate ar fi cu mult mai ridicat. Revine Florentina Mihaiță. În orașul pakistanez Ratodero este epidemie după ce peste o mie de persoane, majoritatea copii au fost diagnosticate cu HIV. Un bărbat care și-a pierdut doi copii infectați cu HIV și mai are alți doi bolnavi, a povestit pentru New York Times că l-a văzut pe medic în momentul în care lua o seringă din coșul de gunoi. I-a cerut acestuia socoteală, dar medicul a spus că bărbatul era prea sărac pentru a plăti o nouă seringă. De altfel, pediatrul era vizitat de mulți pacienți având cele mai mici tarife din oraș. Medicul a negat că ar fi refolosit seringile sau acele. El a fost reținut de polițiști fiind cercetat pentru neglijență și ucitere din culpă. Autoritățile pakistaneze cred că medicul nu ar fi singurul la originea focarului de infecție, în condițiile în care stomatologii folosesc ustensile nesterilizate la marginea drumului, iar bărbierii reutilizează lamele de ras. Sport acum Vasile Constantin. Bună seara, Simona Halep a debutat cu o victorie la turneul campioanelor de la Shenzhen. Cea mai valoroasă jucătoare română de tenis din istorie s-a impus greu cu 3-6, la 7-6, la 6-3 la 3, în fața canadiencei Bianca Andreescu, la prima lor confruntare în circuitul profesionist. Simona a debutat timid, cedând primul set după numeroase erori simple, iar pe al doilea și l-a adjudecat la mare luptă după ce a salvat o minge de meci și a fost mai lucidă la tie-break. În decisiv, a reușit un break care a bulversat-o pe Andreescu și a Apoi a controlat jocul jucând la siguranță, fără să riște și așteptând greșelile ale canadiencii. Bianca a cerut de două ori intervenția medicului, însă nu pentru probleme grave, iar Halep a fost spătuită pe teren de antrenorul australian Darren Cahill, cu care a reluat colaborarea. Să mai spunem că în cele două ore și jumătate de joc, Simona a apărut refăcută fizic în totalitate și nu a mai acuzat dureri la gleznă sau spate, cum s-a întâmplat de mai multe ori în acest sezon. Victoria de astăzi i-a adus un cec de 300.000 de dolari plus 200.000 de dolari. 150 de puncte WTA, care ar putea să o urce de pe locul al 5-lea în ierarhia profesionistă. Câștigătoarea finalei sezonului va fi recompensată de chinezi cu până la 4.700.000 de dolari, cea mai mare sumă încasată vreodată pentru o singură competiție. Tot în grupa MOV, înaintea meciului Halep Andreescu, deținătoarea trofeului ucrainean Elina Svitolina a învins-o mai ușor cu 7-6-6-4 la la pe reprezentanta cehiei Carolina Pliskova după o oră și 55 de minute de joc. Primul a fost extrem de disputat cu un tiebreak care a durat în jur de 20 de minute. Prețul biletelor la finala Cupei Mondiale de Rugby a ajuns la sume uriașe pe piața neagră la competiția din Japonia. Cel mai ieftin ticket la meciul de sâmbătă dintre Anglia și Africa de Sud costă 1000 de dolari, iar un loc la tribune în zonele centrale ale arenei din Yokohama se vinde cu până la 5000 de dolari, de la mai puțin de 900 cât a fost prețul oficial. Anglia și Africa de Sud se vor confrunta pentru prima oară după finala din 2007 câștigată de Springboks la Paris. În ordine de idei, reprezentativa engleză a urcat oficial pe primul loc în ierarhia mondială după victoria din semifinale contra noii Elande, câștigătoarea Cupei Mondiale din 2015. All Blacks au coborât pe poziția a treia, depășiți de sud-africani care au trecut de țara Galilor în cealaltă semifinală. Punem punct aici, jurnalului de seară, imediat începe piața victoriei, astăzi cu Anca Simina. Bun găsit, Filip, bun găsit tuturor în piața Victoriei. Suntem cu două zile înainte de comemorarea a patru ani de la tragedia din colectiv, iar în țara lui avem de toate, încă nu avem nimic, nici măcar adevărul în întregul său. O să fie peste câteva momente o discuție, poate tristă, Poate necesară. O spuneam aici săptămâna trecută, după uciderea unui pădurar în Maramureș, o putem spune din nou. Suntem singuri și ne putem întreba cât se poate de legitim dacă în lipsa unor idoli care să dea agențiilor, departamentelor și parchetelor chipul lor, mai avem instituții în care să credem sau dacă mai trăim într-un stat în care să fim apărați. Poate doar într-o țară desenată pe hartă. E întrebarea la care vă rog să ne răspundeți pe pagina de Facebook a radioului și de la care pornim discuția cu gazetarul Cristian Tudor Popescu și cu jurnalistul Moise Guran după publicitate. Noi nu spunem că produsele noastre sunt cele mai proaspete. Noi o dovedim zilnic. Vinul la Cauflance și descoperă reducerile de 25% de luni până joi. Mâine, 29 octombrie, găsești roșii cerii 500 de grame, chefircova lact de țară 3,3% grăsime 900 de grame și măsline negre mamut toate cu 25% reducere. Caufland, Și săptămâna ai bună! La Altex și Media Galaxy se dă tot! Între 24 și 31 octombrie, totul trebuie să plece de la raft! Vină în oricare magazin Altex sau Media Galaxy și ai până la 50% reducere! Iați acum blender Philips Viva la numai 164,9 lei, mixer vertical Philips cu 15 viteze la numai 249,9 lei și aspirator fără sac Philips Power Pro Active la numai 617,4 lei! Pentru că în ultima săptămână din octombrie nu e loc de îndoială! Se dă tot! Anunț important pentru căutătorii de arome. Cafea ta Fresh Corner favorită este pregătită în fiecare zi din boabe prăjite după o rețetă originală. Savurează în stațiile mol și bucură de de premii. 7000 de căni de călătorie și 10 plinuri de cafea Fresh Corner pentru un an. Mai multe detalii în stațiile mol și pe freshcorner.ro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 Odată cu temperaturile la Selgros scad și prețurile. În perioada 31 octombrie-3 noiembrie, ai învelopă debita Frigo 2 195x65R15 la doar 189 lei și 205x55R16 la doar 209 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri.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 Iubește. Păi, nu facem întotdeauna loc la masă și noilor prieteni Angry Birds? La Carrefour ai 10% reducere la gama de Telemea de Laco și la un produs cumpărat primești un pliculeț Angry Birds. În plus, ai piept de pui dezosat Cocorico la 17